Sine Svetog Duha. <tak> Naš Sveti Vlodika Nikolaj, ravnoaprestovni, žički učitelj i pohridski mistik, zadržan umom na liku Sina Božijeg, Oduševljavao se svim onim pojavama koje je on izazvao, ne samo kao onaj kroz koga je sve postao, jer ništa što postoji ne postoji, a da nije kroz njega privedeno u postojanje. Ono što je njega posebno, oduševljavalo i u isto vrijeme privlačilo ličnosti gospodnjoj, jesu ljudi koje je ta ličnost privlačila. Ne misleći samo na ljude onoga vremena kad je gospod u tijelu bio na zemlji, nego na sve one ljude, Nazovimo ih hrišćanima, koji su vjekovima posle tih dana odlazili i kretali za Gospodom. Pritom, ne misli se na ono što mi danas nazivamo pobožnošću i vjerom. Daj Bože da se iz ovakve nazovi pobožnosti i ovakve nazovi vjere, rodi neki od takvih hrišćana. Živimo u nadi da će ih biti. Međutim, danas ih je vrlo rijetko i mnogi od nas ih nikad ni vidjeli nisu. A sveti Vladika dubokim i prozorljivim umom živeći u vremenu kad je bilo takvih slebenika, ali ne mnogo. I u njegovom vremenu nije bilo mnogo. On nije bio zadovoljan Stanjem, duhovnim stanjem u našem narodu. I to njegovo nezadovoljstvo proglama se kroz njegove besjede. U ono vrijeme, po ocjenama mnogih, mnogo tvrde besjede, mnogo ljute, mnogi su ga i kritikovali. Međutim, njegovo zadovoljstvo nezadovoljstvo bilo je podstaknutom Viđenjem svih onih generacija i hrišćana koji su istinski svim svojim srcem svedovali Gospoda svog. Od prvih mučenika, a svih onih potonjih učenika svete vjere pravoslavne, koji su svoju vjeru životom i krvlju pečatili, među njima... Bilo je izuzetnih primjera. I upravo takve naša majka crkva ističe kroz praznike. Jedan od takvih praznika koji nas približava onima koji istinski povjelovaše i koje je ličnost Gospoda Isuse Hriste privukla Do te mjere da ih više ni ona potreba za životom, to je jedna od dubljih potreba. Znate kako se ljudi otimaju za život, kako se ljudi krvavo bore da prežive. To možemo da vidimo u borbi povesnika za život, u borbi zarobljenika za slobodu i u mnogim drugim primjerima borbe za opstanak. Ali za opstanak, Prosto življenja ili onih funkcija životnih, najčešće na prostoj tjelesnoj ili u boljem slučaju duševno-tjelesnoj rade. A imamo ljude koji su svim svojim životom pripadali ne sebi, niti su život njerili sobom. Nego su sebe vidjeli živima samo u zajednici sa gospodom Isusom Hristom. Jedna od takvih zajednica bila je i elitna zajednica rimske vojske koju predstavljaju mučanici sevastijski. To nisu bili obični vojnici, to je bila elitna jedinica koju su svi, uključujući i careve ili Kinija, to Savremeni i sacar budućeg velikog Konstantina, velikog, izuzetno poštovali. Bilo je borbi u kojima su njih 40 ostajali sami, drugi su se dali u bjekstvo, u navetima jakim navetima protivnika a njih 40 sjedinjeni ne samo ljudskim blagoslovima i ne u ime pobjede jednoga čoveka i u jednog carstva sjedinjeni u imenu gospodnjem razbijali su protivnike njih 40 na njih 400 recimo I razbijali su ih imenom Gospodnjim, opkolivši opkolišeme, kako kaže Duh Sveti u Psaltiru, i imenom Gospodnjim branjah se od njih. I tako su i ovi sveti mučenici bili objedinjeni imenom Božim. I čuda Božja projavljivali su se, projavljivali su se kroz njihova dejstva i njihova oružija. Međutim, to nije bila njihova najveća pobjeda. Ona je tek predstojala. I danas nas crkva privodi njima ne kao elitnim vojnicima zemaljskog carka, niti da proslavljamo tu vrstu njihovih pobjeda, nego da se poklonimo jednoj mnogo uzvišenijoj pobjedi, koju su izvojevali bez oružja, bez uniformi, goli golcati na ledenom jezeru. I u ime Svete Trojice i u čast Sina Božijeg i njegovog krsnog stradanja, i njegovog tridnevnog vaskrsenja, i njegovog čudesnog vaznesenja. Na jezeru, duhom svetim ukupljeni, oni bodreći jedan drugoga, izgovoriše sledeća riječ. A bili su znalci svetoga pisma. U žitima se kaže... Pogotovo trojice od njih su bili izuzetni poznavaci Svetoga Jeranđelja, to je sriječi Božije. I silu oni nisu primali do od nje. I čitajući je, i izučavajući, i živeći po njoj. I ta sila gospodnja ovladala je njima. I kažu oni, govi, na izuzetno niskoj temperaturi. u beni svetu vasili je velikog na današnji praznik bi je snažan vjetar i izuzetno niska temperatura i kretanje vazducha bilo je jednako kretanju žiweta. etar na tako niskoj temperaturi pri silini vjetra. Rezao je tijelo kao noževima, kao želetima. A oni govore, evo nas i danas u borbi. Pa se sjetiše onih pobjeda u borbi protiv vidljivog neprijatelja, pa njima obodreni i silom Božijom osokoljeni, oni i rekoš, evo nas i danas protiv neprijatelja stojimo. Ali ne više protiv čoveka i nasprem čoveka, nego nasprem satana. Jer oni su na ledu bili zato što nisu htjeli da se poklone i pokore carskoj naredbi da prinose žrtvu idolima. Danas stojimo I onda kažu, poćemo pa li da se uplašimo njega jednoga, a nas je četrdesetorica, jedan na četrdesetoricu, pa nećemo se valjda njega uplašiti i nećemo valjda na poraz pomišljati. U tim riječima, braći i sese, jer treba da znate kad čitate žitija svetih i pogotovo kad uđu u tu crvenu zonu, pa kad nešto oni govore, sve to što govore, govore duhom svetim. To više ne govori čovjek, nego duh sveti. Po obećanju Sina Bože koji je rekao ne brinite se kad vas budu izvodili pred vlasti U u sudove, u sinagoge i u razna zborišta. Nemojte da se brinete, nego stavite u srca svoje, to jest dobro zapamtite. Nema potrebe da se pripremate šta ćete govoriti, nego će vam se u onaj čas dati šta treba reći. Jer nećete govoriti vi, nego će duh Otca vašega govoriti iz vas. To znači da će Duh Sveti, pazite, Duh Sveti, Bog Duh Sveti, govoriti kroz čoveka, kroz ljude. A kroz koje ljude? Najbraće se sestre, kroz nas. Šta sve nam izvazi na usta? Kroz većinu savremenih gruga, I glasova čuje se demon. Šta je psovka? Do glas demona koji se čuje kroz čovjeka. Ko psuje to Boga, no demon iz čovjeka? Ko to psuje Majku Božiju, do no djavo iz čovjeka? Ko to psuje svece, nego djavo i čovjeka? Ko psuje sunce? maiko oca ili bilo šta ili bilo koga do đavo i čovjek ko to osuđuje ako ne đavo i čovjek ko to skvrno suovi ko to kweče ko to praznoslovi ako ne đavo i čovjek mi smo navikli obično da slušamo glas demona Ko to mudruje, ko je to lažno pametan do djavu čovjeku, koji se ne poklanja imenu gospodnjem, koji ne slavi trojicu svetu. A kroz mučenike, i to posebno kad uđu u crvenu zonu, to jest kad su govi na ledu, na minusu, I na jakom vjetru, tada govori, braći i sestre, duh sveti. Ko govori pred caravima, ko govori pred mačevima, ko govori pred ognjem, u ognju, iz ognja, poslije ognje, ko govori pred lavovima, koji se savijaju kao pudlice oko nogu mučenika i mučenice, Iako su prije toga progutali jednog ili nekoliko ljudi zakvali. Ali mučanik nije običan čovjek. Hrišćanin nije običan čovjek. U njemu živi Duh Sveti. I kroz njega govori Duh Sveti. Zato su te riječi Nažalost, danas ljudi čitajući žitija svetih a ne živeći u Duhu Svetom ne razumiju. Oni misle da je to tako bajkovito postavljamo. To je sve tako bilo, brazo i sestra. A mi to ne razumijemo, mi u to ne vjerujemo, jer smo daleko životima svojim, vjerom svojom, žrtvom svojom, od njihove vjere i žrtve i ljubavi prema Hristu. I ovo što su oni rekli, on je jedan a nas je četrdeset. Šta on može protiv nas? I šta sve mi ne možemo nad njim? To nisu riječi ljudi, braći i sest. To su riječi duha svetog koji govori kroz ljude. Šta je ovdje važno da primijetimo? On je sam. Šta to znači? On je sam. Je pazite, djavo nije sam. On ima mnogo služašćih duhova. To je veliko mnoštvo demona. Ima ih i sad po hramu. Tu su negdje po ćoškovima. Možda su nekome ušli lumpa gde sad voze po vasijelome svijetu. Možda nekome u ovom trenutku upacuju pomjesa I prosipaju svoje sjeme po umu, po pažnji, po volji, ko zna šta rade, tek stalno su u poslu. Ali oni su svi, a posebno on, prvi među njima, usamljeni. Oni su sami. Tu nema zajednice. Oni su svi usamljeni. Oni fun funkcionišu po nekom demonskom principu po nekom satanskom programu i planu, ali nema zajednice, nema opštenja u ljubavi. Oni svi mrze jedni druge i boje se onih većih, onih snažnijih i služe ne u ljubavi, nego u strahu. I to je njihova suštinska nemoć. Svi su sami. I zato Duh Sveti prosvete mučenike naziva ga samcem i u njemu vidi nemoć, a njih je četrdeset sabranih u ime gospodnje, gdje je i troje sabrano u moje ime, gdje sam ja stub i temeljte zajednice tog zajedničarenja ja sam tu uvijek a trojica i gospod sa njima braćo i sestre to je sila neprikosnovena tu svi sveti služe tu svi sveti angeli djeluju a ovdje ih nije bilo troje nego njih četrdeset i to izabrani u ime gospodnje ogromna sila međutim I među bio je jedan samac, jedan koji nije disao duhom zajednice, jedan koji je želio duboku u srcu, nažalost, to se projavilo na toj temperaturi, isplivalo je, do tada je izgledalo da jeste, međutim, u dubini ipak nije bilo. I test vode i provjera, Vatre Otkrili su boles To je bio onaj Koji je gledajući toplo kupatilo A to su ova toplo kupatilo i oko nas Plaže Plaže je braće i sestre Klasično toplo kupatilo za hrišćane Fino namontirane baštice Separeji, suncobrani Toplo, hladno, slatko, slano Sve to čim na svijet, mami, ta mekoća, ta finoća, ta milina, to su vam sve toplako patila za hrišćane koji ne žive u duhu zajednice, u duhu liturgijske zajednice. I oni se masovno tamo lijepe i raspadaju. Zašto kažemo raspadaju? zato što se bukvalno raspadaju ovaj usamljeni a od četrdesetorica u srcu imao gordo sakriveno bio je tu i zakoračio međutim nije izdržao do kraja i među nama braćo i sestre kad minus ne ode duboku može da bude zajednica izgled zajednice međutim Gospod će provjeriti srca svakoga od nas, vodom i vatrom. I ukoliko tamo, u dubinama srca, ne bude blagodat, koja ljubi bližnje i ljubi zajednicu, liturgijsku zajednicu, ljubi crkvu, voli bližnjega u crkvi, a ne bližnjega na stadionu, u pozorištu, na plaži i u drugim nego voli bližnjega u crkvi, voli bližnjega da gleda na, na ledu, na mrazu, voli da ga gleda u postu, voli da ga vidi pored sebe u moritvi, voli da ga vidi u liti, voli da ga vidi u prazniku, voli da ga vidi u nevolji, u gonjenju, voli da ga vidi tamođe Hristos ljude gleda. E takav će izdržati i duboki minus, je visok i pruš odnosno i mraz i žegu međutim ukoliko dubina njegovog srca bude samoživost i tajno samoljublje koje može da glumi religioznost i pobožnost i te kako da odglumi ono će biti otkriveno i u ovom nesretnom životu je samoživost On nije bio jedan od četvrdesetorice. Bio je sa njima, ali nije bio od njih. I šta se desilo? Gledajući toko kupatilo, on je razmišljao o sebi u tom kupatilu. Njega je toplota odvojila od toplote blagodatne, koja je njegove saborce Do tada sa podvižnike grijal. I u tom trenutku izašao iz tog reda, iz tog stroja mučeničkog i krenuo ka toploti. I ušavši u to kupatilo, to bi kao bila neka sauna, da to tako nazovemo, ili vino, opremljen restoran, kafić. Topao ambijent koji nas mami da izrađemo iz crkve, što stoji što liko, što će ti ta tvrda stasidija, što će ti te dugačke službe, što stalno postovi, što stalno molitve, liturgije, metanije, ovamo nam. Dođi, izvoli, sedi, naruči, piće, stiže i jeli. I on odazvavši se tom vučijem glasu a zato što je samoljubiv bio nije ga hranio dug zajednice koga ne hrani dug zajednice braći se, ta je samoljubiv i njega lako love samoljubivi demona mameći ga na bolje i ušavši, šta se desilo bratite pažnju, to je mnogo važno Ovaj praznik je jedan od najozbiljnijih, najznačajnijih praznika u našoj crkvi. Mnoge svetitelje mi poslodamo u toku velikog posta. Velike svetitelje. Međutim, samo obretenju glave Jovana Krstitelja i samo svetim sevastičkim učenicima služimo prazničnu službu u toku posta. Naravno, izuzet svijet i blagovijest. I time crkva govori koliko je za nju značajan ovaj sabor mučenika i koliko bi nama trebao da bude na poluku. I ovaj, zašavši, šta je dobio? Je li se utješio što je napustio crku? Jer to na ledu, ta zajednica na ledu, vojnika, tu nije, se, tu nije ni odežde bilo, tu ni mantije nije bilo, tu nije bilo tih, da kažem odjevnih predmeta koje mi danas imamo na sebi ne govi u vodi na ledu mrazu i da se ovaj utješio što je ušao u kupatilo da je našao to što je mislio da će naći i što mu je kupatilo nudilo nije znate šta se desio bukvalno raspao se razlio se kao, kao juda Napustio je, izdao i pukao. Nije opusio ni jednu jedinu mrvicu od onoga što se tamo nudilo u izobinu. Tako i mi, napuštajući crkva, napuštajući zajednicu, crkva znači zajednica, sabor, jedinstvo, Boga i nudi, Boga sa svakim čovjekom, I ljudi jedni sa drugim. Napuštajući crkvu, mi nikad nećemo naći utihu. Mi se raspadamo. Posebno ko napusti duh liturgijske zajednice. Brzo se raspada. To i danas primjeri potvrđuju. Ko pomisli, braće i sestre, da će tu je došao, bio je malo, malo na ledu, malo se klizao, malo se samkao, malo se gruduo i odeo dalje u topli, Ambijent restorana, tajnega se ne vara. Ko je malo na ledu stajao, liturgijskom ledu. Ko je ukusio od liturgijskog hladnog vjetra i vatra, pa otišao da se ugrije ili da se uvadi malo. Taj se raspao, duhovno. Ono lako fizički sa naočarima za sunca i sa namazanom kožom izgleda kao živ, ali iznutra, duhom. On se raspao. Od otpoga ništa nema, a najgërđe je ono kad povremeno opet dođe, navrati smotne ikonu. To je to je najgërđe. Za njega je najveći kontrast i najveće izvogivanje demona. Zato i mi sabirajmo se dok ima vremena za sabranje i za sabiranje. Sabirajmo se u crkvi i nosimo onaj duh koji su i oni nosili i stradanjem, i odanošću, i čistom vjerom primili. I on će nas, braći i sestre, grijati. Ne samo u ovo vrijeme, nego će nas grijati kad budu došle mnogo niže temperature od koje mi danas nazivamo niskim. Ide vrijeme idu dani, a gospod je nazvao najtežim, takvi dani nisu bivali na zemlji. I zato nam je ovaj praznik važan, jer daj Bože i mi svi ovdje sabrani, svi oni koji danas stoju u svetim hramovima, da odstojimo do kraja. Negledajući na led, na vjetar, na zimu, nego gledajući u gospoda našega, raspetoga radi nas, gledajući na bližnje koji su tu sa nama i sa kojima mi predstavljamo jedinstvo u Hristu Isusu, gospodu našem. I onda imamo žicu, imamo kabal, imamo blagodatnu grijalicu. I mučenike je blagodat grijala i Voda, blagodaću, bilo utopljeno i bilo im je prijatno. Kao i mnogim učenicima u ognju i u tamnici, bilo im je prijatno. A otkuda? Iz srca. Od koga? Od gospodu. Kako? Kroz zajednicu i kroz stradanje za njegovo sveto ime i za njegovu svetu pravoslavnu crkvu i vjeru pravoslavnu. I da ne zaboravimo i onoga koji u 11. čas ušao u jezero jedan od stražara, jer oko jezera je bila postavljena straža, da niko slučajno ne napusti jezero ili da im neko ne priteknu pomoć, i to tvrda straža. I jedan od stražara, vidješ je ovoga kako ulazi, a prethodno vidješ i četrdeset blistavih vijenaca kako se spuštaju sa neba na njihove glave i vidješ i kako napušta, kako izdaje i kako se raspada, taknut blagodaću, a u dubini srca željan zajednice, i to je zajednice, skoči, skide sa sebe uniformu, odjecu, i onako nag pridruži se sabor mučenika i onaj vijenac u 11. času biva predat njemu isto kvaliteta, isto kvalitete izrade, iste blagodatne strukture kao što su bili vijenci i drugih 40 mučenika i time se potvrđuje ova evanđelska priča da i mi, braćujemo se bez obzira u kojem dobu godišnjem, starosnom, pristupimo crkvi. Ako pristupimo punim srcem, spremni i da postradamo u zajednici, primićemo ćemo iste one vijence koje su primali i naši sveti preci, blagodatne vijence. Da ih nosimo u Carstvu Nebeskom sa svim vijencenoscima sa svim svetim učenicima i sa ovom prekrasnom četrdesetoricom i onim našim momišićkim mučenicima koje takođe danas slavimo, četrdeset djaka sa svoja dva učitelja, sveštenika, koji potvrdiše da i škola ako hoće može, mučenike, da vaspitava, ali ako Hrista poštuje, iako učenje od crkve prima i djeci daje. Da imamo ne samo odlične džake, nego dobre hrišćane i svete mučenike, kakvi su i naši mladi momišići džaci, sveti mučenici i njihova dva sveta učitelja, dva sveta pravoslavna sveštenika neka bi njihove molitve svima nama bile u pomoć i neka bi i mi u Carstvu nebeskom udjela u blažajstvo sa njima imali. Amin, Bože dajte.